Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу. За кожну підписку, вподобайку, за кожен коментар та донат української має бути більше. Сьогодні на радість усім поціновувачам детективів ми продовжуємо читати збірку, Альфред Гічкок презентує. Ед Лейсі. Вбити спадкоємця. Містер Коламбія, боюся, ви мене не пам'ятаєте. Мене звати Уільям Санфорд. Я був адвокатом у справі Змуар Парк Аплайнс. «Мені потрібен приватний детектив». «Мене дивує, містер Сенфорд, що після тих дров, що я їх наламав у тій справі, ви можете без відрази думати про мене», – увічливо відповів йому я. -хо, хо що було, те було, містер Коламбія, але зараз зовсім інша справа. Мені потрібно знайти людину». «Ви до поліції зверталися?» «Це справа не для поліції. Я хотів би найняти вас». «Добре», – знизав я плечима. «Але я беру півтори сотні за день». «Згоден», – кивнув Санфорд. «Потрібно знайти Стівена Массіні. Півтора роки тому помер його дядько. Він залишив понад вісімсот тисяч доларів. Стівен має отримати вісімнадцять тисяч». За умовами заповіту, усі спадкоємці повинні одночасно отримати гроші. Усі з нетерпінням чекають поділу. Усі, окрім містера Масіні. Він зник. Кілька місяців тому я нарешті знайшов його у Ніці і написав йому листа. Він художник. Стівен попросив надіслати гроші поштою. Я пояснив... Всі спадкоємці мають зібратися разом. Він погодився прилетіти. Два тижні тому містер Масіні вилетів до Штатів. Ви, напевне, читали про літак, що розбився в аеропорту Кеннеді. Стівен був одним із трьох вцілілих пасажирів. Фізичних ушкоджень у нього не було, але він перебував у стані шоку. Прочитавши про це у газетах, і я наступного ранку зателефонував до лікарні. Через годину після огляду Стівен Массіні комусь подзвонив. За ним приїхала молода леді, і вони поїхали геть. Я дав у всі газети оголошення, але він досі так і не зателефонував. Стівен підтримував зв'язок із іншими спадкоємцями, запитав я. Ні, він не спілкувався з родичами. Після загиблі батьків він виїхав за кордон і відтоді живе у Франції. Спадкоємці дуже невдоволені його зникненням. Вони з нетерпінням очікують на свої гроші. Дивно, що він знову зник. Для молодого художника 18 тисяч – це чималі гроші. То і Стівен, він одружений? Не одружений відповів адвокат Я його ніколи не бачив. У мене навіть немає його освітлини. Що стосується родичів, то вони бачили його востаннє дуже давно. Йому тоді було 4 роки. Зараз йому 26. Після того, як адвокат пішов, я зателефонував знайомому із солідної кредитної фірми і попросив перевірити і Сенфорда, і Стівена Масіні. Потім поїхав у лікарню. Мені пощастило. Дві сестри описали містера Масіні. Зріст більше, як метр вісімдесят. Здоровань. Важить не менше, як вісімдесят кілограмів. Чорне волосся, звичайне обличчя, жодних особливих прикмет. Вони вирішили, що йому близько тридцяти. За годину після огляду він комусь зателефонував. І ще хвилин за двадцять за ним приїхала схвильована блондинка років двадцять п'ять. Він не послухався порад лікарів і наполіг на терміновій виписці. «Він телефонував із палати?» – з Надією запитав я. «Так. Отже, у ваших операторів зберігся номер, за яким він телефонував». Можу я його дізнатися. За п'ять хвилин я вже телефонував знайомому хлопцеві із телефонної компанії. Телефон належав якомусь Філу Уелсу. За півгодини я був у Квінці. Уелс жив у крихітному будиночку із маленьким газоном і гаражем на одну автівку. Я зателефонував своєму помічнику, Аллу Петерсу з телефона автомата і попросив понаглядати за будинком Уелса від п'ятої ранку. О восьмій ранку я вже був на роботі, о десятій зателефонував знайомому зі страхової фірми. На містера Стівена Масіні у нас немає нічого. Швидше за все він безробітний. Тепер про Вільяма Сенфорда. Ми називаємо таких клієнтів великий ризик. Минулого року він погорів на акціях Муэр Парк Айпленс. Доходи від практики 20 тисяч, але живе у особняку в передмісті, є членом двох клубів, їздить на двох дорогих автівках. Одружений. До речі, дружина третя за рахунком. Красуня любить коштовності. Сенфорд. По самі вуха в у боргах. Народився він у заможній родині. Має багатого дядечка, який має все залишити йому. Дядькові 79 років, але він і досі раз на тиждень грає у гольф. Це все, фреде. Я подякував йому і попросив перевірити Філа Уелса. Потім дістав із сейфа крихітний жучок, і маленький магнітофон. Одягнувши на себе комбінезон із емблемою телефонної компанії, я поїхав в гості до Філа Велса. Ал Петерс, котрий сидів у своїй розвалюсі метрів за сто від їхнього будинку, потягував апельсиновий сік із паперової склянки. «Поки все тихо, Фреде», – доповів він. «Ніхто не виходив» і не заходив додому. Я повернувся у свою машину. Натягни ще на очі бейсболку, приклеїв вуса і дві волохаті бородавки. Тоді поклав в кишеню передавач і попрямував до будинку Велсів. Магнітофон я поставив на підлозі у машині Алла, а йому дав крихітний навушник і блокнот. «Ти знаєш, що робити, Алла?» Записуй все, що вони скажуть. Я повернуся за годину. Двері відчинила блондинка із непоганою фігурою у рожевому халаті. Вона помітно нервувала. Чорні кола навколо очей свідчили про те, що минулої ночі їй було не до сну. «Місіс Велц, у районі аварія. Ми перевіряємо всі телефони». «З моїм телефоном усе гаразд». «Можливо». Але якщо сталося коротке замикання, то він може негативно впливати на роботу інших ліній. Не турбуйтеся, місіс Веллс, це дуже швидко. Вона провела мене у вітальню та була обставлена дешевими меблями. Я поговорив із оператором, розібрав слухавку, і хоча вона уважно стежила за мною, непомітно поставив жучок. Після чого зібрав слухавку, перевірив гудок і задоволено кивнув. «Чудово! Дякую, мам. За годину я набрав її номер. «Місіс Велс, вас турбує друг Стівена Масіні!» «Ви помилилися!» – обірвала вона мене. Я знову повторив спробу. «Місіс Велс, не кладіть слухавку!» Я знаю, що ви забрали містера Масіні із лікарні. Я повинен передати йому велику суму грошей. Якщо ви... Я вам вже казала, ви набрали неправильний номер. Залиште мене в спокої!» Вона знову кинула слухавку. Налякавши блондинку, я поїхав до Алла Петерса. «Чудово, Фреде!» – посміхнувся він. Буквально за секунду після твого другого дзвінка вона зателефонувала Стівенсу. Він живе у 121-му номері готелю Девенпорт. Містеру Стівенсу? Здивовано звів я брови. Ти не помилився? Не Стівену Масіні? Ні, містеру Стівенсу. Розповіла про твій дзвінок. Я все записав. Ал відкрив блокнот. «Не хвилюйся, Роуз», – сказав цей Стівенс. «Якщо він зателефонує знову, скажи, що не розумієш, про що він говорить. Роуз, може, з'їздиш на декілька днів до матері у нью -Арк. Я дам знати, коли можна буде повернутися». «Я не можу більше грати цю роль, милий, я боюся», – сказала вона йому. «Нічого не бійся, Люба. Заспокойся. Знаєш що, приїжджай до мене». Чекаю тебе о другій годині. Ось так все й було. Готель Дейвенпорт знаходився поруч із аеропортом. Двері 121-го номера відчинив високий широкоплечий чоловік у спортивних штанях та білій сорочці. Так, дихнув він на мене парами віски, щось продаєте? «Нам потрібно поговорити, містере Масіні!» Я показав йому свій значок. «Ха! Приватний детектив!» – хмикнув зневажливо Масіні. «Тягни звідси, поки я не викликав справжніх лягавих!» «Будь ласка, викликайте, містере Масіні! Напевно, ви неправильно зрозуміли причину мого візиту. Я хочу вручити вам 18 тисяч доларів!» «Ви від адвоката Санфорда? «Від нього. Чому ви йому не подзвонили? Він має виконати умови з заповіту. Передайте йому, що я зустрінуся із ним тоді, коли захочу». «Невже вас не цікавить спадщина?» – здивувався я. «Це ж як-не як 18 тисяч доларів». «Не знаю. Я хочу повернутися до Франції, а через них буде величезна плутанина з податками». «Зателефонуйте Сенфорду і скажіть йому про це. Коли захочу, тоді зателефоную», – відповів він і брязнув дверима у мене перед очима. Я зателефонував Сенфорду із холу-готелю і розповів, де треба шукати Стівена Масіні. «Дякую, містер Коламбія. Я дуже задоволений вашою роботою». Мені було за честь працювати з вами. На все добре. Тепер потрібно було забрати передавач. У майбутньому його можуть знайти і вийти на мене. Я вирішив спробувати зробити це вночі. Повернувшись додому, я знову зателефонував знайомому з кредитної компанії. «Спільний дохід велсів – 9400 доларів». Будинок вартує 20 тисяч, заставна на 15. Вони купили і обставили його чотири роки тому, коли одружилися. Вона працює друкаркою у компанії з торгівлі нерухомістю. Він бронює квитки у TransEuropean Airlines. Це та сама компанія? чий літак нещодавно розбився? Уточнив я. Саме так. До речі, Філ розбився в тій катастрофі. Я поїхав до бібліотеки і дуже уважно прочитав усі статті про катастрофу літака у аеропорті Канади. Філ Уелс дійсно був у списку загиблих. Він повертався із відпочинку в Парижі. Як працівник компанії він летів безкоштовно. Його впізнали за запальничкою із його ім'ям та прізвищем, які були вигравіровані на корпусі. Інших ознак не було. Увечері я попрямував в квартал, де жила Роузвелс. Перед її будинком стояли чотири поліцейські машини, і зібрався невеликий натовп роззяв.